לגר עשו ועושק בתוכך, יתום ואלמנה הון ובך. קדשי בזית, ואת שבתותי חיללת. אנשי רכיל היו בך, למען שפוך דם, ואל ההרים אכלו בך, זימה עשו ותוכך. ערוות אב גילה בך, טמאת הנידה עינו בך, ואיש את אשת רעהו. עשה תועבה, ואיש את כלתו טימה וזימה, ואיש את אחותו בת אביו עינה בך. שוחד לקחו בך, למען שפוך דם, נשך ותרבית לקחת, ותבצעי רעייך בעושק, ואותי שכחת. נאום אדוני אלוהים. והנה הקייתי חפי אל ביצעך אשר עשית, ועל דמך אשר היו בתוכך. היעמוד לבך אם תחזקנה ידייך לימים אשר אני עושה אותך, אני, אדוני, דיברתי ועשיתי. והפיצותי אותך בגויים, וזיריתך בארצות, והתימותי טומאתך ממך. וניחלת בך לעיני גויים, וידעת כי אני אדוני. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, היו לי בית ישראל לסיג, כולם נחושת ובדיל וברזל, ועופרת בתוך כור, סיגים כסף היו. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, יען היות כולכם לסיגים, לכן הנני קובץ אתכם אל תוך ירושלים. קבוצת כסף ונחושת וברזל, ועופרת ובדיל אל תוך כורו, לפחת עליו אש, להנתיך. כן אקבוץ באפי ובחמתי, והנחתי והיתכתי אתכם. וכי נסתי אתכם, ונפחתי עליכם באש עברתי, וניתכתם בתוכה. כהיתוך כסף בתוך כור, כן תותחו בתוכה. וידעתם, כי אני אדוני, שפכתי חמתי עליכם. וידבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, אמור לה, את ארץ לא מטוהרה היא, לא גושמה ביום זעם. קשר נביאיה בתוכה, כערי שואג, טורף טרף. נפש אכלו, חוסן בעיקר ייקחו, אלמנותיה הרבו בתוכה. כהניה חמסו תורתי, ויכללו קודשי. בין קודש לחול לא הבדילו. ובין הטמא לטהור לא הודיעו, ומשבתותי העלימו עיניהם, ואכל בתוכם. שריה וקרבה כזאבים טורפי טרף, לשפוך דם, לאבד נפשות, למען בצוע בצע. ונביאיה תחו להם טפל, חוזים שב, וקוסמים להם כזב. אומרים, כה אמר אדוני אלוהים,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 דרכם בראשם נתתי, נאום אדוני אלוהים.